Antingen direkta bibelcitat eller sånger som bygger på händelser och texter i Bibeln. Välkommen till mitt program: Bibelstudium med Ingvar Holmberg. Vi fortsätter med högläsningen av Johannes Evangeliet. Och i första programmet så var det kapitel 1. Och i det här programmet så tar vi kapitel 2 och 3 i ett sammanhang. Och vi läser och jag kommenterar lite enkelt men matnyttigt förhoppningsvis för dig. Så här börjar kapitlet. På tredje dagen... Var det bröllop i Kana i Galileen? Jag kan vara ge som en kommentar. Tredje dagen, det kan vara den tredje dagen efter det att Jesus mötte sina lärjungar som det står om i förra kapitlet. Eller också att det var på den tredje dagen i veckan. Söndag var den första, måndag var den andra och tisdag var den tredje alltså. Det kan vara vilket som. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Även Jesus och hans lärjungar var bjudna till bröllopet. Men vinet tog slut och Jesu mor sa till honom, Det har inget vin. Jesus svarade henne, Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör vad han säger till er. Nu fanns där sex stenkrukor, sådana som judarna använde vid sina reningar. Det rymde omkring hundra liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös nu upp och bär in det till världen, och det gjorde så. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Han visste inte från, han visste inte varifrån det kom, men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: Alla sätter fram det goda vinet först och sedan det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom. Sedan gick han ner till Capernaum med sin mor, sina bröder och sina lärjungar och de stannade där några dagar. Här stannar vi i läsningen och börjar med lite små kommentarer. Det är faktiskt så att i Johannes evangeliet så berättas det ganska få under. Och de flesta av dem som skildras är faktiskt inte med i de andra evangelierna. Man brukar kalla de andra evangelierna synoptikerna. De har en samsyn som synopsis betyder. De presenterar Jesu liv och verksamhet ungefär, i har med samma material. Men Johannes evangeliet skrevs ju förmodligen betydligt senare och liksom på något sätt är som en kompletterande evangelium och det intressanta är alltså att underen kallas tecken och det kanske är för att betona att själva betydelsen av undret eller meningen med det är viktigare än undret i sig själv och det här är fantastiskt som står i den elfte versen i samband med att det står att det här med eh, undret med vatten till vin, det var det första av det tecken som Jesus gjorde. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. När Johannes evangeliet berättar om undren som kallas tecken, så är det liksom för att poängtera någon andlig sanning Jesus visar sin härlighet uppenbara sin härlighet. Ett bröllop, en bröllopsfest det är väl själva toppen av glädjestunder och feststunder. Eh, och det är glädjens höjdpunkt kan man säga ofta. Bröllopsdagen, bröllopsfesten, det är själva symbolen för fest och glädje. Men i ett bröllop, i den stora festen, så blir ju då bristen på vin som om någon anledning fanns här. Bristen på vin, det är ju på något sätt bristen på glädjens symbol för vinet i Bibeln är ofta en symbol på glädje och överflöd och det här var katastrof i den här kulturen att man inte hade vin att dricka till maten och att själva glädjens symbol på något sätt försvann från den här festen Det står ju inte så jättemycket om Jesu mor Maria och vad hon tänkte och vad hon sa och vad hon agerade. Men hon hade ju i samband med Jesu födelse och, och det som änglarna sa och det som hedarna förkunnade och så vidare så, så visste Maria att hennes son var ingen vanlig pojke en vanlig son utan han var någon speciellt. Och eh, nu... Säger hon till Jesus, de har inget vin. Eh, det kan vara Guds ledning att hon sa sådär. Och det är, på ett sätt så svarar ju Jesus lite avfärdande. Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har inte kommit än. Det är som att Jesus säger, ja men det här är ju inte mitt problem. Det här är ju inte vårt problem, vi är ju gäster här. Men det är intressant att se hur Maria agerar och reagerar på det Jesus säger. För hon säger till tjänarna som finns där och serverar, gör vad han säger till er. Det vill säga trots det här lite smått avfärdande från Jesus sida så så är det som om Maria bygger upp en slags förväntan. Gör vad han säger till er. Tron på Gud, tron på Jesus, en positiv förväntan, det är någonting väldigt viktigt. Och vi ska inte tro att vi gör Gud besvikna eller Gud besviken eller ledsen, när vi har förväntningar, när vi kommer med våra frågor och våra böner och vår längtan, när han vill att vi ska komma till honom. Och fast jag inte vet exakt mekaniken och orsaken till att Jesus sa som han sa och att Maria sa som hon sa, så är det på något sätt som om det här som Maria säger får Jesus att bestämma sig för men jag, jag agerar nu då. När min mor väntar det. Jag har sagt så här till tjänarna. Och så. Hände det här fantastiska. Att sex stora krukor med. För vanligt vatten som användes för reningsceremonier och tvättning. Att de fylls nu på med vanligt vatten. Och sen. Bara. På Jesu ord förvandlas det till högkvalitetsvin. För den här bröllopsvärlden och bröllopsarrangören som smakade han var ju helt förbluffad att det här var bättre vin än det som man serverar i början när gästerna verkligen smakar noga och kommenterar och uppskattar. Jag har visserligen hört att några predikanter som är väldigt måna om att hålla nykterhetslinjen i alla sammanhang säger att ja, det här var säkert alkoholfritt vin. Det tror inte jag för min del, utan Jesus kan få det som är nytt att vara som gammalt och jag tror att när böllopsvärlden sa att det här var högkvalitetsvin så var det ett årgångsvin Genom ett under som smakade gott och hade ett visst mått av alkohol i sig. Någon predikant sa att hade det varit idag så hade Jesus förvandlat sex krukor med vin till vatten. Men själva poängen i det som Jesus gör skulle ju helt gå miste. Jag vill inte på något sätt ta ifrån den som är en väldigt ivrig, helnykterist, eh, rätten att propagera för en helnykter livsstil. Och jag är själv övertygad om att för en levande kristen så är en nykter livsstil väldigt viktigt. Vi ska inte vara berusade eh, och tjäna Gud samtidigt. Men eh, själva poängen i den här berättelsen, det som är tecknet det är ju att Jesus, han kan ta det vanliga och göra det till det som är fäst. Han kan, han har makt över kvaliteten i våra liv. Kvalitet finns det i ditt och mitt liv. Ja, när Jesus får röra vid det, då blir det kvalitet. En troshandling gjorde Maria i det här sammanhanget jag, jag får en slags eh, parallell till ett under som står talas om i Matteus kapitel 15 Jesus är på ett ställe där en hednisk kvinna som har en dotter som är sjuk och plågade vonda andemakter eh, hon lider jättemycket den här dottern och den här kvinnan kommer fram till Jesus och säger bota min dotter. Och Jesus är avvisande om det är på något sätt från hjärtat eller om det är av pedagogiska skäl. Det kan jag inte svara på. Men han säger till henne ja men jag har kommit egentligen för barnen det vill säga judarna. Och judarna kallar ibland hedningar för hundar och han sa så här Jesus knöt an till det talesättet och han sa det är inte brukligt att man tar brödet från barnen och ger det till hundarna och där visar den här sökande kvinnan en stor ödmjukhet och en mycket stor tro för hon hon vänder på Jesu ord och det som kunde ha uppfattats som bara negativt, bara motstånd, bara murar, det vänder de på och säger, ja Jesus, ja Herre. Men hundarna äter ju av det som faller från bordet, barnens bord. Och då vänder Jesus helt och hållet i sin attityd och så säger han, kvinna, din tro är stor, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och så blir den här dottern frisk där hemma. Jag skrev en bibelvisa för ett många år sedan om just det här. Och jag vill gärna spela den för dig också. Istället för att ta Herrens löften och göra dem till bara ord. Så ska vi ta fasta på Herrens ord och göra dem till stora löften. Starka löften.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 Jag läser för dig min dikt som heter Vägens folk. Den knyter an till den här berättelsen om vatten som blir till vin. Han var vägen och ute på vägarna. Jag är för och och för väggarna. Hans kyrka var stranden, stigen och berget. Vår är så välbyggd i centrum vid torget, men synnerligen inomhus och knappast längre världens ljus. Och vägens folk blir väggens klubb och livets bröd blir mandelkubb med kaffe, saft och tårta. Ej längre vatten blir till vin och nästan ingen rör en min fast glädjens vin är borta. Och glömd är sen länge vetekonets lag att dö för att sen kunna växa. För vetekonens glada innebandelag förtränger en så bitter läxa. Nu växer en bön till kungarnas kung. Herre, befria ditt evangelium från vårt monopol och våra kyrkorum. I världen sänd ut det. Växa. Och efter dikten så hörde vi min sång. Nu kan jag gärna sjunga, nu kan jag gärna dansa. Den handlar om glädjen. Och eh, glädjen är så viktig. Ibland ser vi kristna ut som om vi hade alla världens problem på våra axlar. Men eh, vi har ju fått de största glädjeämnena. Jesus har makt över kvalitet. Han fyller vårt liv med glädje. Och därför så vill jag spela den här sången för dig. Nu kan jag hjälpa. Nu kan jag gärna jubla Nu kan jag gärna dansa För jag vill fan älska mig Jag är sprängt på luta flykta Det är nästan så att gräns Vad du sen om mig kan ty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 Han har tagit mina synder, oron som jag släpat på. Var du en min framtid drömmar, kan jag trygg med honom på Nu kan jag gärna sjunga, nu kan jag gärna jubla. Nu kan jag gärna dansa För jag vill att han älskar mig Visst förstår jag många gånger att man tycker jag är knäpp När jag sjunger mina sånger Medan andra hänger Nu kan jag gärna sjunga, nu kan jag gärna gudla, nu kan jag gärna dansa, för jag vill och älskar mig. Nu läser vi vidare i andra kapitlet från trettonde versen. Judarnas påsk närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. På tempelplatsen såg han dem som sålde får, oxar och duvor och de som satt där och växlade pengar. Då gjorde han en piska av rep och drev ut tillsammans från tempelgården med både får och oxar. Han slog ut växlarnas mynt och välte deras bord. Och till duvförsäljarna sa han, ta bort det härifrån, gör inte min fars hus till en marknadsplats. Hans lärjungar kom då ihåg att det står skrivet, brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Då reagerade judarna och frågade honom, vad kan du visa oss för tecken, eftersom du gör så här? Jesus svarade: Riv ner det här templet så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa: I 46 år har man byggt på det här templet och du ska resa upp det på tre dagar. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Medan han var i Jerusalem under påskhögtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken han gjorde. Men själv anförtrodde han sig inte åt dem. Eftersom han kände alla och inte behövde höra någon vittna om människan han visste själv vad som fanns i människan. Här vill jag kommentera två saker. Dels det här med Jesu vrede över att templet hade blivit som en marknadsplats. Det var så att det fanns butiker utanför själva tempelområdet, utanför templet, där pilgrimer kunde så att säga, köpa offerdjuren. Många hade ju kanske vandrat långa vägar och det var svårt att ha med sig offerdjuren eh, som man skulle offra i templet. Och eh, det var ju praktiskt att man kunde så att säga, ha pengar och köpa av människor där. Men så flyttade den här verksamheten in själv på själv, i själva templet och det, var, och det störde ju dels eh, de laglärdas undervisning som pågick där hela tiden och dels var det också att, att det fanns en hedningarnas förgård och det var som om de hedningar som inte var judar som ville komma och be och tillbe och liksom trodde de stördes också i sin bön av den här köpenskapen. Vi läste ju i första kapitlet att nåden och sanningen har kommit med Jesus Kristus. Den här fantastiska spännvidden med nåd, med frälsning, med kärlek. Men också med rakhet och sanning. Och här ser vi Jesu vrede. Inte mot människor, men över det onda, över det onda beteendet. Vrede över det som är fel, det, är, det ska vi ha. Men vi ska inte ha vrede mot människor. Sen tänkte jag också på det här som står att Jesus inte anförtrodde sig åt dem. Han behövde inte höra någon vittna om människan. Han visste själv vad som fanns i människan. Och jag vill kommentera det här för jag, jag tror att det är viktigt att vi förstår när vi läser evangelierna att Jesus hade lagt av sig de gudomliga attributen i och med att han föddes som människa. Hans identitet var fortfarande att han var Guds son, han var Gud själv. Han sa ju, jag är det som användes som Herrens ebot. Och han sa vid något tillfälle, innan Abraham fanns, var jag är jag. Men själva de gudomliga attributen, att vara allvetande, att vara allestädes närvarande. Att vara allsmäktig. De sakerna la Jesus av sig när han föddes som människa. Det står i Filippebrevet så här, i andra kapitlet och sjätte versen. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik när han till det hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Jesus klädde av sig frivilligt de gudomliga attributen. Han blev en verklig människa, även om hans identitet var Guds son. Och när han döps av Johannes, det som vi också läste om i förra kapitlet, då står det ju att en heliga ande kom över Jesus i fysisk skepnad som en duva. Och detta är ju som en förebild till oss alla människor. Tanken är att vi som är vanliga människor som inte vet allt, som inte kan allt, som inte kan vara på olika ställen samtidigt. För det ödet delade Jesus. Han kunde bara vara på ett ställe i taget. Han visste inte allt. Och när det står här att han visste vad som fanns i människan. Då betyder det att han genom den heliga ande. Genom profetisk ingivelse. Ofta visste vad som var en människa tänkte och tyckte och hade det och det finns ju som en del av andens gåvor och det här tycker jag gör ju att när vi läser evangelierna så blir det meningsfullt för att det Jesus gör det gör han ju så gott som alltid i sina handlingar, i de under som sker, i det han säger. Han gör det ju som en förebild och ett föredöme för oss. Han hade profetisk uppenbarelse om människor som han mötte. Jag vill gärna spela en av mina sånger på senare år som talar om det här med att vi är utsända som Jesu representanter, vi får ha glädjen, vi får gå bland skorpioner. Det här är i apropå en text i Lukas det tionde kapitlet, du kan slå upp och läsa där. Men här kommer den här lilla som heter Himla Rapp. Vi är Guds små men glada barn Vi är Guds små men glada barn Hans liv finns i oss hela dagen Hans liv finns i oss hela dagen Vi fann en plats i Jesu fann Vi fann en plats i Jesu fann I himlen skrev han upp vårt namn I himlen skrev han upp vårt namn Ja! Ibland vi går bland skorpioner, ibland vi går bland skorpioner. Men sjunger ändå lov som sjunger ändå lov Och Jesus jublar när han ser oss, och Jesus jublar när han ser oss. Hazan, det hjälparen går med oss, Hazan, det hjälparen går med oss. Ja. Roden är nog skön i blå, är nog skön i Men himlen är mitt rätta land, men himlen är mitt rätta land. Vi är godt små men glada var, vi är godt små men glada var. Hans liv finns i oss hela dag, hans liv finns. Nu fortsätter vi att läsa i tredje kapitlet i Johannes evangeliet. Och första delen där är om Jesus och nikodemus. Jag läser de 21 första versarna som är ett bra sammanhang där. Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherrar. Han kom till Jesus en natt och sa... Rabbi, vi vet att du är en lärare som kommer från Gud. Ingen kan göra det tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade, jag säger det sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus sa, hur kan en människa bli född när hon är gammal? Hon kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade, jag säger det i sanningen. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör det sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den är på väg. Så är det med var och en som är född av anden. Nikodemus frågade, hur kan det gå till? Jesus svarade, du är Israels lärare, förstår du inte det här? Jag säger det sanningen, vi talar om det vi vet och vittnar om det vi har sett.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 måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enfödde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom in i världen, men människorna älskade mörkret mer än ljuset eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lever i sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är jorda i Gud. Jag läser ju texten i Folkbibel 2015. Den här mannen som heter Nikodemus, en av judarnas rådsherrar, det fanns ju ett stora råd i Israel av 70 av de ledande judarna som var fromma och kanske ofta förmögna och han var en av dem. Så han kunde ju Bibeln, Gamla Testamentet, väldigt bra och så vidare. Sen att han kom på natten, det var inte så hemskt märkvärdigt utan det var väldigt vanligt att man sent på kvällen kanske eller på natten hade andliga samtal och eh, det kan ju också vara att han skämdes lite för att visa sitt intresse eh, eftersom Jesus var kontroversiell ganska från början och att han därför kom på natten. Vi vet inte säkert, men det var inte så konstigt att träffas sent på kvällen eller natten för att ha samtal när det var tyst och lugnt omkring och så vidare. Nikodemus var alltså en fin man, en man som kunde andliga ting, en av judarnas ledare. Men det Jesus säger lite fränt här och rakt på sak du måste födas på nytt du måste födas av vatten och ande det är ju helt enkelt detta att kunskap och att vara en god människa eller en karaktärsfast människa det är bra, det är inget fel men det ger oss inte frälsning man blir inte frälst, man blir inte räddad för att man är en bra människa. Det är väl tyvärr så att väldigt många eh, av oss människor i Sverige, vi, vi tror det. Att är man bara en hygglig människa, ja men då är man ju som en kristen. Då är man ju en kristen. Vad mer kan Gud begära? Men vår präktighet räcker inte till. Därför att det finns synd, det finns ondska som ständigt sticker upp huvudet i alla människor. Även den som är karaktärsfast och snäll och välutbildad och, och anpassad på olika sätt. Och här säger Jesus till den här ledaren, andliga ledaren i sitt folk. Du måste bli född av vatten och ande, född på nytt. Man måste bli född på nytt, född av vatten och ande och det talar om sann omvändelse. Johannes kom ju och döpte i vatten, kanske upp mot en kvarts miljon människor på sex månader och Jesus som ville gå in under människans villkor lät öpa sig så att eh, dopet är en del av omvändelsen, det syns ju tydligt här. Men född av anden, född på nytt. Jag spelar min sång. Och det är min sångarkompis Inge Gustafsson som sjunger med mig. Gå ut i vattnet. Det talar om omvändelse. Gå ut i vattnet. Följ honom hela vägen. i den inre vägen När Jesus påminner om den här händelsen som var i öknen under vandringen där, när Mose ledde ut folket, det skulle egentligen bara ta kanske något år eller ett par, men det tog 40 år på grund av folkets olydnad. Men så säger Jesus så här: Som Mose upphöjde ormen i öknen, måste människosonen bli upphöjd för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Och här kommer en stark symbol från Gamla testamentet som pekar på Jesus långt, långt i förväg. För. Mose och utåget det var ju kanske 1400 år tidigare ungefär. Men det var i tillfälle när folket var olydiga mot Gud och klagade på Gud. Då Gud som straffdom lät ormar komma in i lägret. Och de som blev bitna, de blev förgiftade och de dog om de inte fick hjälp. Och så ropar folket till Mose om någon slags hjälp från det här och de ångrar sin upproriskhet och synd. Och då sa Gud till Mose, gör det en påle av trä och sätt upp en orm av koppar på den och låt de som har blivit bitna vända sig och titta mot den här Ormen av koppar på stången och då ska de bli botade. Då ska de bli räddade. Och det här är ju en fantastisk bild. Jesus, kopparen, det är bilden på domen. Ormen är en bild på förbannelse, på synden. Och Jesus tog vår synd och han blev jord till synd och han hängde på korsets trä. Och var och en som ser på honom blir frälst. Och i det här stycket har vi också det som kallas för lilla Bibeln. Johannes 3 och 16. Som väldigt många människor kan utan till. Att så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. För att var och en som tror på honom inte ska gå under men ha evigt liv. Och sen står det ju vidare här. Att den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd. Det finns en fördömelse. Det finns himmel eller helvete. Gud vill ge frälsningen till alla som tror. Jag läser vidare, sista delen av tredje kapitlet. Sedan gick Jesus med sina lärjungar till Judén och han var med dem där en tid och döpte. Även Johannes döpte i Ainon nära Salim där det fanns gott om vatten och folk kom dit och blev döpta. Johannes hade ännu inte blivit satt i fängelse. Då uppstod en diskussion om reningen mellan några av Johannes lärjungar och en jude. Det gick till Johannes och sa, Rabbi, han som var med dig på andra sidan, Jordan och som du vittnade om, nu döper han och alla går till honom. Johannes svarade, En människa kan inte ta sig något utan att det ges henne från himlen Ni kan själva vittna om att jag sa det Jag är inte messias, jag är sänd framför honom Brudgum är den som har bruden Men brudgummens vän står där och lyssnar till honom och han gläder sig över brudgummens röst Den glädjen är nu min helt och fullt han måste bli större och jag mindre. Den som kommer från ovan är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden och talar utifrån jorden. Den som kommer från himlen är över alla. Han vittnar om det han har sett och hört men ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd har bekräftat att Gud är sann. Den som Gud har sänt talar Guds ord, för Gud ger anden utan begränsning. Fadern älskar sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Vi lyssnar på sången som också texten är skriven av Johannes om Guds kärlek. Men det här är från första Johannes brev. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Guds stora kärlek. Lyssna på den här sången. Vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss. Vi har kommit till tro på den, vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss, och vi har kommit till tro shall ken du där shall ken den som förbliv bli shall ken han förbliv bli gud och git förbliv honom vi har lärt känna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 Kärleken. Gud och kärleken Den som Gud, Gud och Gud, Gud och Gud, och Gud, förblir i honom Vi har lärt känna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 kärleken Gud är kärleken en som förblir i kärleken han förblir i Gud och Gud förblir i honom vi har lärt känna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 Johannes visar sin storhet i det här när människor kommer och säger till honom Ja, men Jesus, han som du döpte, nu döper han och alla kommer till honom. Och så säger Johannes så storslaget och eh, starkt och ödmjukt. Det är som sig bör att han växer till och att jag förminskas. Johannes talar om glädjen som brudgummens vän har när han står bredvid brudgummen på den stora dagen. Och han säger, en sån glädje har jag fått nu. För det är han, det är han som är frälsaren. Han är från himlen. Han har anden utan begränsning. Det är honom man ska tro på. Och jag sa, tror jag, i förra kapitlets kommentarer att Johannes, döparen, han får genom Guds ande en sån tydlig bild av Jesus och så många olika sidor hos Jesus som, som den som döper i helig ande och eld som den som är domaren som den som frälsar, som den som är brudgummen, som den som är, ja, vännen, ja, allting. Han har så underbar uppenbarelse om Jesus Kristus. Men mitt i det här kapitlet, som är så fullt av kärlek, som har den här koncentrerade versen Johannes 3 och 16 där det står att var och en som tror på Jesus ska inte förgås utan ha evigt liv. Men i den här kapitlet så står det ju så tydligt om allvaret med att vara människa. Och kapitlet slutar ju med både ljus och varning. Den som tror på sonen har evigt liv. Den som inte lyder sonen ska inte se livet utan Guds vrede blir kvar över honom. Gud kan ta syndaren i sin famn men han kan inte ta synden i sin famn. Vreden över det onda det är en rättfärdig, helig och ren vrede. Alla människor kan bli försonade och är försonade genom det Jesus gjorde. Och alla människor, oavsett synder, kan bli rentvättade genom omvändelsen och dopet. Men Bibeln varnar, man kan gå förlorad. Låt oss ta emot frälsningen. Nikodemus gjorde det sen. Han blev en Jesu lärjunge. Och det kommer vi att läsa om lite längre fram. Jag avslutar programmet med temasången Vad jag älskar din undervisning ifrån Saltaren 119. Men jag vill be för dig en bön också. Herre, tack för möjligheten att läsa ditt ord innan till. I de här bibelstudierna. Det är enkelt och det är inte så djuplodande herre. Men jag ber att den här undervisningen ska bli till nytta och välsignelse för människor som lyssnar. Tack herre. Tack för Norrköping och Linköping och den här bygden. Tack för Pingsförsamlingarna och deras radioverksamhet i Närradion. Och vill sinna allt folk i vår byggd östergötland. Och vi ber dig, låt ditt ord, låt Bibeln komma i högsätet och bli älskad och läst och trodd. Tack Herre för din kärlek. Amen, Amen.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 titur där på min tunga sätter en honung